Каламуть поволі щезає. «Хто тут, а?» Він завжди говорив, розтягуючи слова, до того ж трохи затинався. Я знав пацанів, які дуже... Любили його дражнити, бігаючи за ним, передражнюючи його манеру говорити і перекривляючи походон, Гриша Куйовда трохи волочив праву ногу. Тепер зубдаю його погляд набув осмисленого виразу, і він уже не дивився на нас, а й бачив нас. Видно, заєць теж це зрозумів, бо закричав уже, не особливо ховаючись. «Мама! Мама!» повторив здоровань і зробив крок до нас. Цього, виявилося, досить, аби мене розклинило. Не чекаючи, поки цей страшний чоловік зробить наступний крок, я розвернувся і рвонув. Недобудованим коридором Прямо потім лівору Через якийсь отвір Ще стрибок І ось вже мчу Перетинаючи шкільний стадіон По діагоналі за мною І я чую це Несуться стрім голов Свиня і заяць Ігор Тихий Юрко Литовченко Причому таких рекордних забігів Від нас не міг добитися Навіть рук ми один за одним вибігли за територію школи, а далі, де тільки сили, взялися, почали петляти між будинками, аж поки не обігли увесь мікрорайон і не опинилися біля старої котельної. Там був невеличкий зарослий бур'яном квадратик землі, де ми щовечора... Закурювали чергову цигарку. Дивно, але цю територію, крім нас, чомусь ніхто на районі не засвоїв. Тому ми вважали її своєю. І ноги самі принесли нас сюди, хоча повної безпеки тут за котельною бути не могло. Але тепер для нас не було безпечного місця не лише у районі, а й з великим рахунком у цілому Ніжині. Ми тікаємо з дому. 20 травня 1985 року, пополудні. Першим відсапався і прийшов до тями свиня. Бачили? Ні, не бачили, огризнувся я. Таке дурне, питаєш як сам. А ти чого? Обзиваєшся. Нічого, бачили, бачили, і що тепер вішатися? Цілком серйозно промовив свиня. Цей псих нас розгледів і заріже, зловить і заріже. А йому нічого не буде, бо в нього довідка з дурдому. Хіба назад у дурдом зашлють? До ментів треба йти, і тебе менти захистять? Мавпа ти, мавпа, сам дурніший за мене, а людей нормальних обзиваєш сам, подумай. Койовду вони не посадять, це стопудів за тебе, як свідка, кругом затягають. Поки тягатимуть, куйовда з дурдому втече, і кожному з нас голову відріже. Знаєш, які вони ці психи настирні? Вон мені мамка розповідала, у баби в селі такий живе один, так він курей ріже». Може серед білого дня зайти у двір і зарізати курку. Його пиздять, тільки він болю нечутливий. Дільничий нічого зробити не може, родичів у того нема. Віддавайте, каже, люди, ото йому курей, хай їсть. Що ти думаєш, почали віддавати? Він у ті двори, де йому віддавали, більше не ходив. Тепер кажуть, у сусіднє село пішки, по курей ходить. Лікарям він не потрібний, мати померла, вбивати не можна, посадять. Бачиш, як воно буває. «Для чого ти це розказав? Я відчув, що ще трохи і свиня, який завжди усе знає, отримає від мене попиці». А портфелі там лишилися, подав голос заєць. Справді я щойно це помітив. Сумка свині далі висіла в нього спереду живота, а наші зайцем портфелики лишилися на місці, де убили жінку. Повернемося? запитав Заєць. Ти нормальний? Я постукав себе пальцем по лобі. Значить, їх знайдуть менти, заявив свиня. Тим більше лишатися тут не можна. Де тут? «Ну, у місті, – кажу. Валити звідси треба.